Kerül kézen fog, majd irány a bárpult, ahol Rémó élénk párbeszédet folytat a pultossal. Mindketten valami narancsszínű koktélt készítenek, és folyamatosan nevetnek. – szí szi, si, cserto! – mondja Rémó. A pultos felé biccent, a üdvözöl minket. – Buona széra, kerül, Keti! – kétszer is megpuszil minket. Cigaretta szagot és narancsillatot áraszt. – Szia! – helyes helyesbitek. – Vojda bere! –